900.000 ljudi godišnje u svijetu sebi oduzme život. Taj broj iz dana u dan sve više raste. Slabo se o tome govori. Svaka negativna pojava ima svoje uzroke. Sociolozi ovu pojavu posmatraju sa aspekta ekonomske krize, ali ipak tvrde da loša ekonomska situacija ne može biti okidač samobijstva. Sviolozi pak to doživljavaju kao mentalni poremećaj i kao uzročnik najčešće navode bolest 21. stoljeća, depresija. Nije daleko bilo kada je to bila strana riječ u našim besjedama. Šta se desi u narodu, čiji su preci sa poteškoćom slast osjećali, sa vjerom u Allaha i nadom koju svaki vjernik gaji u svome srcu. Allahu obskrbu šalje, jer rani sva živa bića i ono najmizernije u našim očima, a da vjernika zaboravi, Bože sačuvaj. Allahu, ti si silni, mudri, koji sve sam vjerom stvaraš. Objavio si knjigu koju je spas za sina Adama. U njoj si rekao, Ako bude dobro radio, bio muškarac ili žena, mi ćemo mu lijep život na ovome svijetu dati. Znaj da ono što te nije ubilo, samo te je još više ojačalo. Znaj ono što te ne ubije, samo te još više ojačalo. Znaj da život na ovom je svijetu je tek bašća u kojoj sadiš svoja djela. Sadiš svoja djela koja ćeš požnjeti na dan svoga povratka. Na dan povratka kada će, htio ili ne tio, svaki čovjek račun polavati. Kuda je vrijeme kao da se ono izmijenilo Nekod i vrijeme, jer ne vidim da se išta drugo u vremenu izmijenilo osim nas sami. Šta se desi potom ku ponosne majke, koja bi znala djecu spavati nakon jacije, jer nije imala šta da im za večeru pružim. Ali sa jakom vjerom i nadom u sutrašnju nafaku, Ona vremenom izvede svoju čeljavu na selamet. I ne ubijajte sami sebe. Šta se desi mladiću koji svebi život oduze jer dobi pismo od djevojke ne volinte više? Šta se desi? Šta se desi? Psihologija je dala svoj komentar na ovu pojavu da dolazi usled usamljenosti, siromaštva, gubljenja volje i samopouzdanja, porodičnih problema i tako dalje. Tko se od knjige moje okrene teškim životom će živjeti, kaže uzvišenja Allah. Kako da živi duša koja Kur'an nije čula, kako da duša nađe smiraj daleko od svoga gospodara. Onaj koji stvori nebesa i zemlju najbolje poznaje ono što treba svakoj duši. I mi Kur'an objavljujemo u njemu je lijek i milost za vjernike. Riječ Allah otvara svaka vrata Zaključano. Reč Allah rješava sve probleme. Koliko god oni veliki bili. Reč Allah razgalju je dušu. Reč Allah punim ustima, zadovoljim srcem, smjerenom dušom vodi insana ka bolitku na ovome i na ovome svijetu. Riječ Allah, otvora ti vidike da ponosno živiš na ovome svijetu. Da ne posegneš rukom na sebe. Da ne učiniš grije koji se žestoko plaća. Da ne uskratiš sebi dobro dijelo. Da živiš onoliko koliko ti je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Riječ Allah, daje sigurnost. Riječ Allah, daje ti smiraj. Nemoj na sebe ruku dići, jer je tvoj gospodar rekao i ne ubijajte sami sebe.